Рух у новому омріяному напрямі У правила 3 є ще одна важлива частина. Воно закликає вас рухатися в обраному напрямі щодня. У цьому місці більшість програм корпоративних змін збивається на манівці. У цьому місці ми відходимо від наших особистих цілей. На шляху стає постійна робота. Однак прочитайте деякі приклади з цієї книжки і решту з десяти правил, особливо правило вісім. Вони всі допоможуть вам рухатися вперед і досягти своєї мети. Це можна зробити. Історії успіху оточують нас, історії звичайних людей, які мають достатньо сильне чому, щоб подолати що. Чи додасте ви свою історію до цього натхненного списку? формування плану. Ось кілька надійних практичних кроків, які допоможуть вам скласти дієвий план, заохотять вас приборкати розлюченого тигра і щодня наближатимуть вас до обраної мети. Перший крок. Виявляйте можливі перешкоди. Дивіться, думайте і уявляйте зосереджено. Що, може пустити ваш проект під укіс. У випадку з моєю підготовкою до перегонів, проблема була не в конях і не у масі тіла. Мені потрібно було витрачати 50 годин на тиждень на роботу, 18 годин на дорогу до Лембурна й назад, 18 годин на заняття верховою їздою і 6 годин на біг. Цифри не сходились. Якби я не вирішив цю проблему, не було б сенсу починати реалізацію проєкту. Це стало для мене захопливою відправною точкою. Я все ще дотримувався думки, що головною перешкодою буде відсутність навичок верхової їзди. Мої тренери Джі Армітадж і Майкл Колфілд цим не переймалися. Вони хвилювалися, що я не встигатиму навіть приїжджати на уроки. Вони мали рацію. Тому будьте прагматиками. Підходьте до планування реалістично і виявляйте умови, які можуть стати на перешкоді. Можливо, це транспортне сполучення, або відсутність підтримки з боку сім'ї, або ваше щоденне робоче навантаження, чи не слід делегувати комусь частину повноважень, або отримати схвалення БОСа і фінансування. Або ж вам потрібно розширити свій штат чи опанувати нові навички. Це не причини здаватися. Це ті питання, які потрібно вирішити першими. Внесіть їх до свого плану перед тим, як перейти до цікавіших пунктів. Другий крок – використовуйте правила приборкання тигрів. Ви знайдете підказки щодо того, як вирішити згадані проблеми, на сторінках цієї книжки. Можливо, вони не будуть очевидними, вам потрібно буде над ними думати. Але вони тут є. Ви їх знайдете тут тому, що я стикався зі схожими проблемами під час підготовки до перегонів і до встановлення британського рекорду з фрідайвінгу. Або тому, що їх придумали видатні приборкувачі тигрів, історії яких я наводжу. Все, що ви читаєте в цій книжці, написане практиками, а не теоретиками або письменниками, які заробляють на життя переконливими книгами. Ви можете покладатися на інформацію, яку тут викладено, вірити в неї та адаптувати її до свого життя. Третій крок. Запишіть свої практики. Вам потрібно визначити певні завдання, які ви робитимете щодня, щоб дістатися до захопливого нового місця. Це будуть ваші нові засади й практики. Цей момент став настільки важливим під час підготовки до перегонів, що я включив його до списку правил під номером 9. Коли я побився об заклад із клієнтов, правил було 8. Десяте правило я додав пізніше. Четвертий крок. Запишіть ваше чому. Навіщо ви це робите? Що ви з цього отримаєте? У той момент, коли вам хотітиметься порушити одну з практик або взагалі закинути проєкт, яка причина надихатиме вас рухатися далі? Зауважте, питання не про те, що ви робите. Це очевидно. І розуміння цього недостатньо. Чому ви це робите? Яка вам із цього користь? Як це змінить ваше життя? П'ятий крок. Записуйте все у свій щоденник і захищайте ці записи. Ваш план на клаптику паперу нічого не вартий. Його слід записати у щоденник, і ці записи мають бути найбільш стійкими. Ви пишете історію свого життя, її наступний розділ. Ви вихопили ручку у тигра. Не дозвольте якійсь зустрічі з клієнтом викреслити цей запис із щоденника. Викресліть щось інше, щоб зустрітися з клієнтом, або передоручіть зустріч. Відводьте у своєму графіку також час на планування і роздуми. Шостий крок. Визначте свою рішучу дію. Останній крок. Якщо ви його не здійснили після виклику, який перед вами поставило правило 1, це планування рішучої дії на сьогодні і початок роботи. Ви маєте порушити ваші паттерни і звички і почати роботу. В ідеалі ця рішуча дія має стосуватися інших людей, тому що саме так приборкуються тигри. Рішуча дія – це не похід до книжкової крамниці. Рішуча дія це дзвінок людині, яка може вам допомогти, і повідомлення їй ваших намірів або розмова з вашим партнером про те, чого ви хочете досягти. Донесення до нього плану реалізації цього задуму і прохання про підтримку. Це допоможе вам конкретизувати свій план і додасть наполегливості. Ви знатимете, якою є ця рішуча дія. Це те, що ви найменше хочете робити і водночас найпевніший спосіб дістатися до пункту призначення. Наважтеся на це сьогодні, якщо є така можливість, або якщо вже занадто пізно – завтра до 10 ранку. Сьомий крок. Працюйте з іншими. Цей проект не можна реалізувати самотужки, як і більшість цінних проєктів. Невдовзі ми детально розглянемо такий імператив, адже правило 5 присвячене йому. Восьмий крок. Відірвіться від книжки і зробіть щось. Негайно. Правило 3 і план участі в кінних перегонах. Залишу все пов'язане з перегонами мені, одразу сказала мені Джі Тобі потрібно робити лише те, що я проситиму цього тижня». «У такому разі все просто», – подумав я. «Я вірю, що удача може відігравати певну роль в житті, але я не списуватиму на неї участь Майл Клаколфілда та Джі Армітач у складанні мого плану». Це сталося завдяки правилам 1 і 5 – методу приборкання тигрів і тому факту, що люди здебільшого чудові». Робота з Джі і Майклом дала мені змогу скласти план, який я міг виконати. Джі і Майклу вдалося розділити поставлені завдання на частини. Чому? Тому що вони знали ці завдання, а я – ні. Дивіться правило 5. Майкл – хороший наїзник, який багато років присвятив кінним перегонам але він дозволив Джі взяти на себе навчання мене верхової їзди, режим харчування і тренування. Що ж залишалося йому, запитаєте ви? Ну, було багато моментів, що могли звести наш план на нівець у перший же день, про який я навіть не здогадувався. Важливе місце серед них посідала необхідність оплачувати іпотеку, та здійснювати інші видатки і одночасно приділяти багато часу новому заняттю. По-друге, у той час я жив у Іст-Шин на південному заході Лондона. Діставатися до Лемборна на шосту ранку було доволі важко. Протягом тижня я починав роботу о другій дня. Дивовижною перевагою відчуття мети як я дізнався після знайомства з Джі Армітач, є те, що ви можете визначити подальші кроки і почати їх рішуче здійснювати. У вас з'являється чіткість у плануванні. Тому, зустрівшись у котеджі Майкла в Лембурні, ми узгодили практичні кроки, які потрібно було негайно здійснити, щоб цей проект мав шанс на успіх. Першим кроком був переїзд до Лембурна. Другим – Перетворення моєї роботи на оптимізований процес. Виступаючи на сцені, я не маю часу переповідати подробиці. І тому завжди засмучуюся, коли розмовляю зі слухачами після виступу і усвідомлюю, що в них склалося хибне враження, ніби я взяв відпустку на рік для цього проєкту. Це означало б, що їхнє становище відрізняється від мого, адже вони не можуть покинути роботу. У мене не було такої розкоші. Та я й не хотів її. Я люблю свою роботу. Завдяки зустрічі з Майклом я зміг виокремити те, що може виснажити мене і зруйнувати проект набагато раніше, ніж падіння з коня. А також визначити реалістичні кроки. Нарешті мені не потрібно було хвилюватися через підготовку до перегонів. Джі, Майкл і Тіна Флетчер були експертами і вони вірили в успіх цього задуму. Вони диктували мені перші кроки. Правила 1, 3 і 5 вимагали спільних зусиль і всі разом вони змінювали мою інструкцію і робили успіх досяжним. Мій план, складений Джі і Майклом, у перші дні мав такий вигляд. Перше. Поговорити з Мереган і Чарльзом Норвудами щодо котеджу, який вони можуть здати в оренду. Через два тижні я покинув свій дім в Істщині і переїхав у цей котедж. Чарльз і Мереган дуже добре прийняли мене в незнайомому місці, і я завжди буду їм за це вдячний. Друге. Створити план оптимізації роботи, щоб вивільнити додатковий час. Цей план досі діє, і він суттєво вплинув на мій стиль управління бізнесом. Раніше я витрачав близько 35% часу на дорогу до торгівельних нарад і участь у них. Змарнований час. Розмова з Майклом змусила мене шукати інші підходи до роботи, домовлятися з іншими компаніями, які можуть узяти на себе торгівельну частину. Саме так ми досі робимо. Я видалив усі дискусійні наради зі свого щоденника і замінив їх продуктивною працею. Разом із Майклом ми підготували план, який дав мені змогу зменшити кількість робочих годин і водночас збільшити свої доходи. Третє. Піти в магазин Кенді та Біла Морісів у неділю вранці і купити собі екіпірування. Я заприятелював із Кенді та Білом і зрештою ми стали сусідами в селі Іст-Гарстон. Кенді познайомила мене зі своїм братом Гаррі Муром, унікальним тренером із Брайтона, який дозволив мені виступити у благодійному забігу. На коні, що звався Театр Життя, і в команді якого я змагався в 2007 році. Четверте. Подивитися, як табун Мартіна Бослі працює в галопі. Колишній конкурист і видатний тренер бігових коней Мартін Бослі зі своєю дружиною, колишньою жокейкою Сарою Бослі, не лише стали моїми хорошими друзями, і залишаються ними й досі. Вони суттєво допомогли мені виграти парі своїми порадами і підбадьоренням. Усього через три тижні після нашої зустрічі і мого першого уроку в Тіни – Мартін дозволив мені проїхатися галопом на Френклі Лілексі, прекрасному коні, який пройшов повну підготовку. І з Сарою, яка сиділа в мене за спиною і гучно викрикувала поради. Френкі, звісно, сам думав за мене, але я перебував у світі жокеїв і швидко вчився. 5. Отримати урок верхової їзди від Тіни Флетчер Тіна Флетчер – одна з провідних британських конкуристок і тренерка олімпійського рівня. У 2011 році вона стала першою жінкою за 38 років, яка перемогла у престижному Хіксті Дербі. Як я отримав урок від неї? Боюся, справа не в моєму таланті або грошах. А в тому, що Джи, побачивши, як я намагаюся їхати верхи, зателефонувала одній зі своїх найдавніших подруг і сказала, «Ти мусиш це побачити». Мабуть, коли Тіна зрозуміла масштаб роботи, то не змогла втриматися. Так ми працювали день за днем. Тиждень за тижнем, виклик за викликом над нашою метою. Приблизно за тиждень до того, як я був готовий рухатися далі, Джі ставила переді мною черговий виклик. На кожен тиждень була окрема мета і конкретні завдання. Чіткість була важливою. Прогрес підбадьорював мене і додавав упевненості. А відчуття мети п'янило. У Тигра не було жодного шансу. «Ви пишете історію свого життя». Який розділ ви зобов'яжетеся написати далі? Відчуття високої мети? Чому? Нектар для людської душі. Найбільший ефект від промов і семінарів із приборкання тигрів по всьому світу – це те, що вони допомагають людям знаходити або повертати собі відчуття мети. Десять правил мали такий самий вплив на мене в минулому десятилітті. Виявивши тигра і шляхи його приборкання, ви теж можете знайти в собі сили написати бажану історію для себе, своїх рідних, колег і бізнесу. Ви знайомі з людьми, які мають відчуття високої мети. Можливо, ви колись були такою людиною або є нею зараз. Ви знаєте, яке світло випромінює людина, яка має мету. Ви бачили оптимізм у її очах. Ви дивувалися її здатності ухвалювати чіткі рішення, спираючись на стійку основу. Можливо, ви вважали її хороброю, тому що вона готова боротися з тигром, щоб рухатися далі. Можливо, ви називали її прикладом для наслідування або ковтком свіжого повітря. Ці люди бувають різними. Це може бути 65-річна бабуся, яка несподівано вирішує приборкати тигра і навчитися водити машину, щоб брати активну участь у житті своїх онуків. Або скромний вчитель, який непримітно присвятив 40 років свого життя прищепленню учням любові до літератури. Або чоловік, який потрапляє за грати в 1964 році і заявляє, що готовий померти за справу демократичного і вільного суспільства, в якому всі люди житимуть в гармонії. А потім повторює цей намір, вийшовши з в'язниці в 1990 році. Всі вони мають відчуття мети, і ми пам'ятаємо і любимо їх за це. Вони нас надихають. Вони змінюють нас і наш світ. Відчуття мети наповнює новим сенсом наше життя і кожен наш ранок. Воно визначає наші рішення і змушує нас бути хоробрими і непохитними, коли обставини різко, несподівано змінюються і нас охоплюють сумніви. Відчуття мети як основа того, що ви робите – це останній елемент правил принциповості. Дотримуючись правила 3 сьогодні, ви наблизитеся на один день до своєї мети. Ваш хід. Аспекти правила 3, від яких тигр намагається відвернути вашу увагу. Правило 3. Щодня рухайтеся в тому напрямку, який ви для себе обрали. Мати відчуття високої мети чудово і корисно. Воно дає нам змогу приймати виклики і рости. Нас мотивує рух до чогось або від чогось. Перший стан корисний і додає натхнення. Ніхто не може визначити вашу мету за вас. Ви самі повинні її знайти. Якщо вам це не вдається, почніть із невеликої цілі. І досвід її досягнення підвищить вашу самосвідомість і шанси знайти свою мету. Поради щодо визначення мети. Вона не мусить бути традиційною. Можна починати з малого, не обов'язково ставити перед собою революційну мету. Усі досягнення зароджувалися в уяві. Знаходьте час на роздуми та візуалізацію. Дослухайтеся до себе і довіряйте собі. Встановлюйте смарт-цілі. Використовуйте колесо «Чому би ні». Вочевидь, ні в кого не має часу, але дехто досягає дивовижних результатів. Про що це свідчить? Як залишатися на шляху до реалізації мети щодня? Виявляйте можливі перешкоди, враховуйте їх у своїх планах. Використовуйте 10 правил, вони працюють. Записуйте свої практики. Правило 9. Знайте своє «чому» і пам'ятайте його. Записуйте свій план у щоденник і захищайте ці записи, адже вони є вашою історією. Працюйте з іншими. Правило 5. Оберіть свою рішучу дію і виконайте її. Приклад 3. Лейтенант Деніс Нарлок. Як і багато інших людей, я познайомився з Джимом, коли він виступав на конференції. У моєму випадку це сталося 9 квітня 2009 року. Це був щасливий збіг обставин, бо я ледве не пішов у ПАП замість того, щоб послухати виступ. Натомість відвідав жваве обговорення, яке протягом минулих двох років змінило моє життя на ліпше. Я придбав книжку, поспілкувався з Джимом і почав свій процес приборкання тигрів. Дотримання правил у повсякденному житті принесло мені неабиякий успіх. Найважливішими для мене виявилися правила 1 і 5. Власне, рішучий вчинок відкрив мені доступ до інструментів, які були навколо мене. На початку 2010 року я обійняв посаду керівника відділу в організації, в якій понад 300 фахівців здійснюють планове обслуговування і неплановий ремонт для підприємств авіаційної промисловості. Невдовзі після призначення мене на посаду і знайомства з командою інспекторів з якості, яка мені підпорядковувалася, відбулася перевірка на відповідність численним регуляторним програмам. Ми отримали доволі низький показник відповідності – 43%. Наступна перевірка планувалася через 4 місяці. Відчуваючи тиск із боку вищого керівництва щодо суттєвого підвищення рівня відповідності і надихнувшись своїм особистим успіхом, я знову звернувся до методу приборкання тигрів і десяти правил. Проблема, з якою я зіткнувся, полягала в тому, що я не джим. У мене немає переконливої історії, яка проілюструвала б 10 правил. І ораторських здібностей, із допомогою яких можна було б зарядити команду енергією. Мушу визнати, що в перші тижні на посаді я дозволив тиграм взяти гору. Відтак я отримав перший пост із сайту Taming Tigers. Переглядаючи правила, я усвідомив, що дозволив страху відмови паралізувати мене. Що як моя команда не підтримає той шлях, яким я її веду? Проаналізувавши 10 правил, я зрозумів, що маю наважитися на рішучий вчинок і зробити те, що мене лякає. Я почав із розсилання постів Джима своїй команді і з розмов про правила на ранкових та обідніх брифінгах. Це дало мені змогу прив'язати 10 правил до нашої ситуації і доповнити їх моїм особистим досвідом. Спочатку ці листи та обговорення не давали відчутних результатів. Але все змінилося через тиждень, коли мій менеджер з якості Джо підійшов до мене і почав розмову про 10 правил. Я позичив йому свою книжку і через кілька днів він її повернув, сказавши, що замовив і собі. Тепер я не був сам проти багатьох. Сформувалося ядро команди, готової вести нас до успіху. Розсилання постів стало доброю традицією, і з часом я почав додавати власні інтерпретації слів Джима. Я міг застосовувати їх до нашого поточного виклику у сфері якості. До кінця мого першого місяця на посаді четверо з 12 інспекторів з якості прочитали книжку, а всі 12 регулярно читали та обговорювали пости, які я їм надсилав. Крім того, ми говорили про наших тигрів на ранкових і вечірніх брифінгах. Команда згуртувалася навколо 10 правил, і я відчув, що ми готові їх застосовувати в нашій підготовці до перевірки, яка мала відбутися через 4 місяці. Ми із Джо присвятили кілька днів формуванню плану дій, який у поєднанні з десятьма правилами мав привести нас до успіху. Хоча ми збиралися застосовувати всі десять правил, в основу підготовки лягли правила 8, 3 і 9. Розумійте і контролюйте ваш час, щоб здійснити зміни. Правило 8. Було відправною точкою. У нас була точна дата початку перевірки. Також були критерії, за якими нас мали оцінювати, і результати попередньої інспекції. Для того, щоб відслідкувати, де ми знаходимося і чого маємо досягти, наша команда створила таблицю, яка відображала статус кожної програми. Інспектора, відповідального за цю програму, і час, який залишався до перевірки. Візуальна підказка знаходилася на видному місці і показувала всім працівникам організації, скільки часу залишилося для запровадження змін. Щодня рухайтеся в тому напрямі, який ви для себе обрали. Після того, як уся команда чітко засвоїла правило 8, настав час рухатися далі. Але в якому напрямі? Потрібно було починати з усвідомлення того, куди ми йдемо, і з чіткою метою. Замість того, щоб вказувати цю мету, ми з Джо попросили рекомендації у всіх 12 інспекторів з якості. Вони рекомендували досягти відповідності 80-90% програм. Це було чудово, тому що ми змогли провести інтенсивне командне обговорення щодо того, чи можна вважати прийнятною невідповідність 20%. Другим питанням для обговорення було те, чи можна допускати невідповідність програм, які впливають на безпеку персоналу або транспортного засобу. Ми як підрозділ відповідальний за якість дійшли висновку, що не можемо допустити невідповідність будь-якої програми. Вирішили досягти відповідності всіх 100%. Це відображалося в заяві про місію команди, яка знаходилася на столі в кожного працівника відділу. Вона нагадувала всім нам нашу мету і напрям, у якому ми рухались. Протягом наступних місяців це перетворило правило 3 на компас. Поєднавши правило 8 із правилом 3, ми отримали дороговказ і відчуття прогресу. Формуйте практики, неухильно дотримуйтеся засад. Кожна програма перевіряється за допомогою всеохоплюючого контрольного списку, в якому обладнання, ліцензії та кадровий склад оцінюються за тисячібальною шкалою. Для того, щоб досягти мети, визначеною командою ми застосували методичний підхід до кожної програми. На цьому етапі ми з Джо почали щоденно обговорювати засади з нашою командою. Замість того, щоб використати стандартний метод управління, встановлюючи правила працівникам, ми задіяли інструменти, які були навколо нас. Ми доручили 12 членам команди самим сформулювати ті засади, які допоможуть їм у повсякденній роботі. Вже через три дні команда подала нам список на схвалення. Він мав такий вигляд. Бути пунктуальними, бути готовими, діяти проактивно, а не реактивно, бути гнучкими, підтримувати одне одного, допомагати іншим членам команди, комунікувати, втілювати свої наміри, не боятися проводити наради, виправдовувати очікування клієнтів, планувати завдання заздалегідь, бути відкритими, розподіляти робоче навантаження, не просто керувати, а надихати. Команда досягла консенсусу що щодо засад, вона змогла визначити їх усі і отримала мою цілковиту підтримку. Ми додали ці засади до заяви про місію команди. Я пообіцяв кожному з них, що контролюватиму дотримання засад. Поєднання цих трьох правил надихнуло команду. Вона знала нашу мету, наш напрям і шлях до досягнення успіху. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Наша команда підійшла до останнього правила, яке потрібно було застосовувати на регулярній основі. Ми ділилися знаннями, підтримували і підбадьорювали одне одного. Вся команда була наче одним цілим, зосередженим на меті. Це дало їй сили перемогти тигрів всередині організації, працівників, які працювали в інших відділах. Команда з контролю якості щодня стикалася зі спротивом виробничого відділу, і знаходити порозуміння їй допомагали 10 правил. Під час перевірки ми відчували стриманий оптимізм і активно співпрацювали з командою інспекторів. Через 5 напружених днів отримали результати ми досягли 95% відповідності. Попри те, що 100% цілей досягнуто не було, всі програми, які впливали на безпеку літальних апаратів або персоналу, відповідали вимогам. Ми перевершили результати подібних компаній, які проходили перевірку того року. Ми приборкали багатьох наших тигрів. У наступні місяці кількох членів нашої команди, зокрема мене і Джо, перевели в інші підрозділи. Перед усіма нами постав новий виклик – підвищення ефективності роботи нових команд, у які нас призначили. До цих подій я не збирався використовувати 10 правил в управлінні організацією або структурним підрозділом. Однак я дізнався, що ці прості правила допомагають згуртувати команду. Запровадити новий метод взаємодії і побудови взаємин в організації і нарешті досягти успіху. Невеликий відступ. Розуміння тигра і розуміння себе. Мабуть, ознайомившись із правилами принциповості, ви розумієте вашого тигра набагато краще. Тепер я можу пояснити вам про нього трохи більше, ніж на початку. Почну з обговорення страху й дискомфорту. Відтак спробую вас переконати, що ці відчуття корисні і їх не слід уникати. Можливо, спочатку ви з цим не погодитесь, але зрештою ми порозуміємось. Нарешті ми поговоримо про те, як ваше ставлення до страху й дискомфорту спричиняє рик тигра і впливає на якість ваших рішень. А отже, і на якість вашої історії. Життя у злагоді із собою. Про злагоду між ким і ким йдеться? Існує багато теорій. Поки що припустімо, що йдеться про ваше справжнє «я» і вашого тигра. Вони часто конфліктують між собою. Баланс між ними необхідний для того, щоб жити в гармонії із собою та зі світом. У наш час, зазвичай, тигр переважає в наших думках і в ухваленні рішень. Дозвольте пояснити. Ваше справжнє «Я» – це та частина вас, яка спирається на внутрішні ресурси. Воно каже вам. Діяти згідно з вашими особистими цінностями. Розвивати і підтримувати своє відчуття мети. Здобувати сенс у житті. Мати справжні щирі взаємини з іншими. Рости. Відчувати, що ви розвиваєтесь і рухайтеся вперед, а не стоїте на місці. Ваш тигр здебільшого спирається на зовнішні ресурси. Він прагне гарантувати, що базові потреби будуть забезпечені, а не сподіватися на вашу здатність їх забезпечити. Він намагається захистити ваші зовнішні активи, зменшити ризики для суспільного статусу. Що вони про мене подумають і як мені не втратити репутацію? Чи я є гідним і потрібним, а чи мені слід поступитися своїми цінностями і метою, щоб стати таким? Як правило, що більше ми слухаємося тигра, то більше поступаємося своїм справжнім я. А отже і нашу історію. Повторюю. Для того, щоб написати свою історію, потрібен баланс між цими сторонами нашої особистості. Звісно, слід брати до уваги фінансову безпеку. Проте деякі люди заради неї все життя поступаються тим, кого не поважають. Їхньою головною метою і сенсом у професійному житті стає захист фінансової безпеки. А як же справжній я цих людей? Ним пожертвували як менш важливим – і навіть егоїстичним. Можливо, вони так і не навчилися сприймати себе гідними чудової історії, мети, сенсу, цінностей, емоційного зв'язку та росту. Але справжнє «я» нікуди не зникає. Зазвичай вона постає як ображена, сердита жертва, що прагне поквитатися за біль, якого вона зазнала, відмовившись від омріяної історії та поступившись тигру. Біль, страх і дискомфорт Люди не люблять болю, страху і дискомфорту. Але прийняти страх і певний дискомфорт потрібно для того, щоб звільнитися від тигра, рости і жити згідно з нашими цінностями і писати свою історію. Біль – це важливий попереджувальний сигнал, мотиватор до особистих змін. Коли ми відчуваємо біль, то хочемо віддалитися від нього. Але наш вид добре навчився його маскувати. Це дає нам змогу стояти на місці. Нам не потрібно уникати відчуття, яке ми притлумили. У 21 столітті є безліч способів приховати біль, доступних у період відносного економічного добробуту. За поточних умов більшість із нас має такий достаток, про який наші дідусі й бабусі навіть не мріяли відволіктися від думок про те, що ми марнуємо своє життя. Ми можемо вживати алкоголь, курити марихуану, відвідувати сумнівні сайти, бути улесливими з іншими, а потім завзято скаржитися, що об нас витирають ноги, проводити час перед телевізором. Вживати важкі наркотики, вдаватися до п'янливої шопотерапії, занурюватися в роботу, переїдати або морити себе голодом, курити сигарети або нарікати на нашу другу половинку, батьків, дітей чи собаку. Що в нас залишається, якщо забрати всі ці насолоди? Справжнє життя, справжня любов і справжні пригоди. Для цього потрібно прийняти життя таким, як воно є. Включно з болем, страхом і дискомфортом. Включно з тигром. Як ви ставитеся до болю, страху і дискомфорту? Я так і думав. Я теж колись так до них ставився. Хочу відкрити вам важливу таємницю. Будь-який ріст – Будь-які пригоди, будь-які вагомі цілі та досягнення вимагають від нас позбутися відчуття болю, подолавши страх і дискомфорт. Звісно, в епоху швидких рішень такі емоції дуже непопулярні. Як ви ставитеся до того, щоб відкинути всі перелічені вище способи приховування болю? Трохи нервуєте? Але всі ці принадні заняття присипляють нас. Прокиньтеся! Перед вами ціла пригода. Ви можете значно перевершити свої очікування. Ми всі можемо. Але перед тим, як вирушити цим шляхом, потрібно усвідомити одну річ. Страх і дискомфорт часто виступають вашим компасом. Ідіть за ним і уникайте джерела болю. У дитинстві ми постійно опинялися в незнайомих, нерідко моторошних ситуаціях. Зазвичай ми впевнено їх долали. У нас був невеликий вибір. Загроза виникає в дорослому житті, коли ми стаємо до керма. Ми вирішуємо, які виклики приймати. Невдовзі ми втрачаємо цю навичку боротьби зі страхом і дискомфортом. І уникаємо речей, які їх спричиняють, тому що в нас є така можливість. Так ми в'язнемо в рутині, про яку всі говорять. Попри те, що живемо в найбільш дивовижний, мирний, заможний і вільний період для більшості світу. Прокиньтеся! Чому ви постійно говорите про страх і дискомфорт? Іноді єдине, чого варто боятися – незначний дискомфорт. Зазвичай немає жодних причин для того, що ми сприймаємо як страх. Ми оминаємо дискомфорт, тому що не хочемо його відчувати. Він нас відлякує. Уявіть, що ви захотіли здобути нову професійну навичку. Ви хочете нарешті розгадати загадки бухгалтерського звіту. Це не важко. Цей процес не страшний сам собою. Ризики незначні. Але є дискомфорт. Вам доведеться знаходити ввечері час для того, щоб відвідувати заняття і ретельно виконувати завдання. От і все. Але це некомфортно. Значна частина моєї підготовки до участі в кінних перегонах і до встановлення реконду, рекорду з фрідайвінгу була не страшною, а просто некомфортною. Найважче було миритися з дискомфортом. Спробуйте прокидатися о 5 ранку протягом тижня, щоб встигати на тренування, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Але чи достатня ця причина для того, щоб відмовитися від участі в перегонах або встановлення рекорду? Можу вас запевнити, що я не раз ставив собі це запитання. Думка про цей дискомфорт віднадить багатьох людей від того, щоб писати свою історію. Але дискомфорт завжди стає комфортним, адже ми ростимо, вдосконалюємося і пристосовуємося. Ми змінюємося. Тигр гарчатиме, коли ми спробуємо взяти на себе зобов'язання, пов'язані з дискомфортом. Саме тому страх і дискомфорт – це динамічний дует, який 10 правил приборкання тигрів допоможуть нам знову прийняти. Наш страх перед страхом і дискомфортом – це основний бар'єр для написання чудової історії. Страх корисний для мене. Він захищає мене. Під час майстер-класів і презентації методу приборкання тигрів часто доводиться чути. Тигр – це позитивна сила. Він мене захищає. Тигр зупиняє мене від падіння у прірву. Не знаю, як вам, а мені, аби не впасти у прірву, гарчання тигра не потрібне. Для цього достатньо здорового глузду. Більшість із нас може вберегтися від цієї загрози без пришвидшеного серцебиття, спітніння долонь, сухості в, рокі, в роті і відчуття, що ваш мозок перетвориться на губку. Проте ми відчуваємо все це, коли заходимо на нараду з вищим керівництвом, сидимо навпроти старшого працівника організації клієнта або здійснюємо холодний дзвінок новому потенційно важливому клієнту. Внаслідок відчуття страху ми можемо взагалі відмовитися від дзвінка або поводитися неприродно і насторожено в конференц-залі. Кажуть, що більшість зайнятого населення боїться публічних виступів більше, ніж смерті. Задумайтесь лишень Здебільшого протягом робочого дня страх ганьби виступає більшим мотиватором, ніж бажання досягти успіху, показати хороший результат, вести за собою інших, бути взірцем для наслідування на роботі і вдома, писати свою історію. Тигр не захищає вас від падіння у прірву. Це робить ваш інтелект. Тигр захищає від опанування нових сфер діяльності, які поки що вас лякають. Він захищає вас від удосконалення, росту, навчання і досягнення більшого успіху на роботі і в житті. Прокиньтеся! Страх і цикл тигра Відчуття страху це фізична реакція, спричинена виділенням гормонів над нирковими залозами у відповідь на загрозу нашому добробуту. Наприклад, на розмову з БОСом щодо підвищення зарплатні. Ця фізична реакція викликає подальше нервове збудження, яке своєю чергою посилює фізичну реакцію. Якщо цей процес виходить із-під контролю, ми спостерігаємо паніку. За збігом обставин, саме тому фрі-дайвінг і кінний спорт є чудовою перевіркою ідей приборкання тигрів. Паніка на глибині в 101 метр без повітря смертельна. А бігові коні, ймовірно, відчувають виділення адреналіну і винагороджують наїзників втечею. Потрібно вміти дуже швидко переривати цикл тигра. Реакція страху покликана підготувати наш організм до втечі, боротьби або заціпаніння у відповідь на фізичну атаку. Вона була дуже корисною, коли люди жили в дикій природі. Вона могла б бути дуже корисною зараз, якби вам довелося бігти по допомогу в надзвичайній ситуації. Але домовитися з босом про підвищення зарплатні вона вам не допоможе. Надниркові залози виділяють гормони стресу, коли мозок виявляє загрозу. Загроза може бути надуманою. Наднирковим залозом до цього байдуже. Наприклад, жахливий перебіг завтрашньої розмови з босом, який ми собі уявляємо, надуманий. Але надниркові залози недостатньо розвинені, щоб відрізнити вигадку від дійсності. Тому згадка про віддалену і ймовірну загрозу викликає в нас справжній страх. Тигр і ваш процес ухвалення рішень Ви пам'ятаєте, що ми пишемо свою історію, ухвалюючи рішення, діючи і отримуючи результати? Для багатьох людей цей застарілий гормональний механізм є визначальним в ухваленні рішень. Походження тигра – причина, через яку ми вважаємо ситуацію загрозливою, давній складне. Виділення гормонів стресу – це гарчання тигра, яке змушує нас нехтувати можливостями. Команда Taming Tigers навчає писати свою історію всупереч страху, а не усувати складне джерело гарчання. Воно часто послаблюється саме собою, коли ми усвідомлюємо, що здатні пройти повз тигра, або ж для боротьби з ним можна використати низку психотерапевтичних прийомів. Цю частину дуже важливо зрозуміти, якщо ви хочете вдосконалити свій процес ухвалення рішень. І якщо ви уникнете надуманої загрози, страх зникне і гормони стресу не виділятимуться. Тому ми мотивовані уникати загроз. Гарчання послаблюється. Тигор уписує речення у вашу історію. Ми вже визначили, що найбільшою повсякденною загрозою в сучасному житті є втрата репутації, яка частково може супроводжуватися фінансовими втратами. Я можу зазнати поразки і пошитися в дурні, а отже не отримую підвищення і збільшення зарплатні. Тому для заспокоєння тигра ми уникаємо таких загроз, як інновації, лідерські позиції… Торговельні можливості, сміливі чесні настанови та слова підтримки для наших колег, рішення звільнити неефективного і несумлінного працівника. Саме тому правило три настільки важливе. Ви повинні знати, чому потрібно приймати страх і дискомфорт, а не уникати їх. Без чіткої мети ніхто не кидатиме виклик тигру, обираючи між тим, щоб змовчати чи висловити свою думку. Ось дивовижний бік людської природи і основи приборкання тигрів. Ми відрізняємося від інших тварин. Ми можемо стати самосвідомими і порушити цикл тигра, щоб ухвалювати ліпші рішення стосовно нашої історії і досягнення успіху. Ми здатні розірвати цикл тигра. Розірвання циклу тигра Погляньмо на цикл «Тигра» і на те, як від нього звільнитися заради розвитку і змін. Перед нами постає виклик «Провести презентацію для 20 осіб у понеділок». Виклик та інструкція. Ми одразу починаємо оцінювати ризики, пов'язані з цим викликом. Звісно, у своїй оцінці ми спираємося на інструкцію. Правило 2. Тобто на те, як ми сприймаємо світ. Уявімо, що у вас є правило, яке звучить так. Я поганий оратор. Я це знаю, тому що отримував відгук від інших людей щодо моєї ораторської майстерності. Власне, зараз, коли в нас запровадили кругову систему оцінювання, всі мені кажуть, що я поганий оратор. Емоційна і фізична реакція. Атака тигра. Інформація, закладена у виклику, підпадає під правила інструкції, яку ми створили, щоб захистити себе. Це спричиняє фізіологічні зміни в організмі, які ми сприймаємо як страх. Звісно, ми не тварини. Ми можемо переривати цю емоцію і навіть обертати енергію, яку вона створює, на власну користь. Кожне з десяти правил покликане надихнути вас і допомогти вам розірвати цей цикл. Але мало хто хоче розвивати для цього самосвідомість і сміливість. Тому наша реакція посилюється і зміщується на фізичний рівень. Ви вже відчуваєте напругу? Час вирішувати, який вчинок здійснити. Тепер у вас є вибір. Ви уникнете страшного ризику і гарчання тигра? Чи підете навпростець, майстерно приборкуючи його? Ми можемо вирішити приборкати тигра, пройти навчання, підготуватися за допомогою колеги, який проводить чуздові презентації. Ми можемо вирішити репетирувати вечорами перед сімейною відеокамерою, доки не будемо задоволені результатом. Більшість людей відмовляється задіювати свій інтелект. Вони не хочуть стикатися зі страхом і дискомфортом, пов'язані з розвитком і змінами. Хочуть уникнути гарчання тигра. Тому вони дозволяють своїй емоційній реакції перебороти їхнє бажання зробити все добре. Вони не проявляють ініціативи, намагаються не взаємодіяти за аудиторією, дозволяють PowerPoint вийти на передній план і проводять презентацію, яку ми в Taming Tigers називаємо презентацією середньої ланки. Повністю позбавлено індивідуальності, ентузіазму, візії, відданості, лідерства та авторитету. Вони зустріли свого тигра і дозволили йому писати їхню історію. Рішення, дія, результат. Описана вище дія приносить прогнозований поганий результат, до якого вони звикли. Їхня інструкція підкріплюється цим досвідом. Їхні звички ще більше вкорінюються. Бідолашний я, чому я народився з неправильно встановленим модулем? Хотів би я бути природженим оратором, як... Впишіть ім'я людини, яка хоробра працювала над своїми ораторськими навичками. Їх жахатиме наступне запрошення провести презентацію. Цикл тигра продовжується. Перша дія принесла незначний дискомфорт у вигляді підготовки і спричинила страх, коли оратор наважився на новий, відкритий і активний підхід до презентації. Звісно, щось могло піти не так. Що з того, що виникли тимчасові труднощі? Але ж усе могло пройти добре. У такому разі досягається новий результат і в інструкцію вписується нове правило. Завдяки зіткненню з тигром і певному страху та дискомфорту цикл поганих результатів було розірвано. Цього не можна досягти повторенням афірмацій перед дзеркалом так само, як і слуханням компакт-дисків і читанням книжок. Цей новий, вагомий результат досягається завдяки сміливості, відважності і героїчним діям. Завдяки подоланню, страху та дискомфорту на шляху до нових себе. Цей новий, вагомий результат доступний вам сьогодні, якщо ви вирішите зустрітися з вашим тигром і приборкати його, а не втекти. Вам це під силу, як і всім. Питання в тому, чи наважитесь ви приборкати свого тигра і написати свою історію, а чи дозволите тигру диктувати її. Аспекти протидії тигру, від яких він хоче відвернути вашу увагу. Ваше справжнє «я» спирається на внутрішні ресурси, на те, ким ви є. Ваш тигр спирається на зовнішні ресурси, на те, як вас бачать вони. Він гарчатиме, якщо ви зазіхнете на це джерело його цінності. Нам потрібно врівноважити ці дві сторони особистості, але ми здебільшого зосереджуємося на другій. Біль – це стимул долати страх і дискомфорт. Відчувати біль нормально, і до нього слід дослухатися. Усунення болю через прийняття страху і дискомфорту – боротьба з тигром. Може принести велику користь. Страх виникає у відповідь на те, як оцінюється ситуація згідно з нашою інструкцією. Він стає фізичним відчуттям, коли наш організм реагує на ці ментальні процеси і виділяє гормони стресу для боротьби із загрозою. Гормони стресу можуть погіршити наш психологічний стан. Зрештою, ми запанікуємо, якщо не перервемо цей цикл. Ми з вами відповідальні за нашу реакцію страху. Цикл тигра показує, як небажання приборкати його постійно приносить нам однаковий результат і підкріплює нашу інструкцію. Цей цикл порушується, і тигр приборкується за допомогою десяти правил, наведених у цій книжці. І якщо ви хочете почати досягати інших результатів у житті, дайте відсіч тигрові. Прийміть страх і дискомфорт, пов'язані з новим підходом. І зрештою ви створите нове правило у своїй інструкції. Цей стан називається впевненістю в ситуаціях, які нас раніше лякали. Впевненість доступна всім, хто приймає незначний страх і дискомфорт, усім, хто бажає приборкати свого тигра, а не заспокоювати його.